Välkomna till vår podcast. Oh my podcast heter den. Ja, och vi vet inte hur man gör egentligen. Nej, verkligen inte. Vi Nej. har ingen aning, det här är helt nytt. Vilka är det som pratar då? Det kan ju också vara trevligt att veta. Det kan vara trevligt att veta. Ja, jag heter Tilda Strandberg. Ja, och jag heter Emmyl Lindgren. Mm. Och vi är bara två vanliga, stråkiga människor. <laughs> vi är väldigt vanliga, skulle jag nog inte hålla med om faktiskt. Nej, Nej. det kanske vi inte vi har, mycket att säga. vi har mycket att säga och få som lyssnar, så därför tänker vi att ja, men en podcast är ju en bra idé för att då vill ännu fler människor lyssna på det är inte ett enda fan. <laughs> nu blir det lite snorharkel från min sida också. Ja. För jag har ju varit förkyld ett ja. par dagar. Ja, och jag har skrivit under mig idag på fotbollsskolan. Mm. Så och. det här kan ju bara bli fantastiskt. Ja, och innan ni tänker nu att det är en fotbollsman, som sitter här i bilen där vi spelar in... Eh, så kan ni tänka om. För att jag har aldrig spelat fotboll hela mitt liv sedan jag var där för Svenska kyrkansräkning. Du bara skriker, Bartjörn. Ja, det är ungefär det. Jag är väldigt bra på att skrika. Mm. Mycket prat och lite sak <laughs> Mycket prat och lite växta. Ja, precis. Ja. Vem är du, Remi? Vad gör du? Vem är jag? Oftast när folk brukar beskriva mig, när andra människor beskriver mig, så brukar de säga: Det här är Emmy, Hon är 20 år kommer från Värmland och ska bli präst. Ja. Och då har alla en bild av vem jag är. Uh, och det kanske stämmer mm. Men det känns som att jag är lite mer också mm. uh, Men nu, nu vet ni ju att jag är 20 år gammal Jag kommer ifrån Värmland, Karlstad, Skatcher Och jag pluggar till att bli press förhoppningsvis mm. uh, Och det gör jag i Uppsala Så jag lever ett lite studentliv där Åh, mm. uh, underbart Underbart, det skiljer sig väldigt mycket från det liv man har levt här tidigare mm. uh, Jag håller på mycket med musik och det var väl där du och jag blev vänner till. Ja. I, I skolan på gymnasiet. Eh, och det gör jag än. Musik alltså. Bra. Du går inte i gymnasiet än? Nej, jag går inte i gymnasiet Nej. För Men det är, är väl... Över. Ja, tack god. Gud. Det är mig ursäkta. Ja, kort och gott så är väl det jag, tror jag. Huvudpunkterna. Musik, präst, Uppsala och Värmland. Ja. Ja. En god och bra tös. Ja, precis. Ja, det gör du. Ska du så beskriva vem du är då, till, då. Äh, Ja. Jag bor ute på landet, i Segersta heter det, därför är Karlstad, har bott åt andra hållet ute på landet, har bott i Kil, har bott i Karlstad i ett villområde. Och just nu jobbar jag, jag har precis arbetat med musikklasser som musikvikarie och jobbar också som grupp VR, Blackjack Dealer på Helena och så är jag också med i vikariebanken för förskolor. Sen har jag varit lite och äldre och sorg igen. Och ja, jag har ett sabbatsår. Nej, inte säger man sabbatsår. Jag har ett år nu när jag jobbar och utforskar min arbetsamma sida. Och sen 6 september åker jag upp här i Spanien. fått vår vän Markus Johansson att skriva en till den. Jag såg att gingen var klar i oktober tror jag. Och Markus var, hur har vi när ni har gjort en podcast? Han frågade när jag träffade honom för ett tag sedan. en podcast? podcast. Mer uppmuntrande, han var inte arg Han var mer uppmuntrande och intresserad Jag hoppas att han har någonting att var intresserad av mm. Ska vi inte berätta Förklara namnet också kanske Ja Oh my podcast, den konstigaste avningen Det är mai m a j Och så alltså podcast med två S Ja mm. Vi berättar ju lite om vårt Eller ja, vi var inne på vårt musikintresse Precis och en stor del av vårt musikintresse är ju musikskämt. Jaha. En löjlig stor del. Vi kanske inte kan någonting egentligen. Vi bara kan musikskämt. Och tror jag att vi kan någonting. Man kollar här konversation på Messenger. vi är bara bilder på musikskämt. Jag tror det är kanske det största anledningen till att vi har haft kontakt det senaste året. Det hade Så vi vill alltså förklara idag Slutligen att det är ju inte så Att det är fel på din dator som försöker läsa Vår fil eller telefon eller vart du nu lyssnar på det här Utan det är vi som själv Har valt att stava Så precis. För att det är Maj är ju för Det finns någonting som kallas maja det är kul Och podcast med två s Är för att ass är ett säkert A. Ja, precis. Det ja, var också kul. Det låter inte alls kul. När jag om Man kan inte förklara skämt. Nej, de ska ja, De som fattar fattar och de som inte fattar kommer aldrig aldrig hitta till våra podcast för de kommer alltid stå fel. Ja, precis. Så det, det verkar ju kom. vara ganska funkt då. Vilken otroligt bra idé. Det är så lite kryptiskt. Det är som en skattejakt. Ja. Så alltså jag äcklas ju över min, att jag tycker om uppmärksamhet så mycket. Ja, jag tycker, jag tycker jättejobbigt att tycker om det. Ja. Jag älskar att spå i centrum. Det är jättejobbigt. <laughs> ja. Så tycker jag synd om mig själv också för att jag tycker om det. <laughs> <laughs> Nej. Men, och det är ju liksom, hela den där kulturen det gör det inte bättre. Alltså med mm. alla sociala medier. Alltså det finns ju så himla många sätt. Att... att bli bekräftad på. Ja. Eller att söka bekräftelse och sånt här. Ja vet hur. Och vi håller ju på mycket med musik och teater ja. och allt sånt där. Och det, det handlar ju verkligen om att verkligen. visa upp sig. Ja. Det är Nu kommer berättarna jättehämt ja. Jag har längtat efter att få, få sjunga in folk. Bara för att få höra att jag är bra. <laughs> jättehemskt. Bara jag, sagt det nu på ett länge, för jag har inte spelat oh. så länge, så det vore skönt om någon sa det. Jag, skulle aldrig jag tror ju inte på att... De alltså, när någon säger, Åh, vad bra det så tror jag ja, du säger det bara. Så. Oh. Men ändå så vill jag höra det. Ja. Jo, ja, men eller hur? Nu, jag tycker det, det, är det är jobbigt. Det jag, menar, jag tycker det är jobbigt när man har något alltså oh. så. Och så är det ingen som säger att det är bra. Ja, oh, då har man verkligen gjort ett dåligt jobb. Oh. Inte ens eller så har man gjort ett bra, bra jobb bara folk säger att det är typ samma för så som, som det. det brukar vara. Ja. Och så att de vill säga vana. Men det låter ju också. De är vana med att det är bra. Men det är också, det är jättesvårt. Man, kan, man får inte prata om det för det är inte socialt accepterat. Nej. Men alltså. Vi får prata jättefort. Ja men ja, det gör jag nog. Med. Vi, vi kan liksom dra ner tempot på hela, på hela inspelningen för att det kommer att låta normalt. <laughs> typ så är vi har en redovisning. <laughs> <laughs> ja, det är hemskt det där. Oh, vi men att få prata om att man är bra. Jag är ju väldigt duktig. Nu gör jag det till nu. är jag, nu, jag är väldigt duktig på att prata bra med mig själv. Ja. Jag pratar ju bra med mig själv genom och säga det också. Mm. Jag älskar att prata med mig själv. Jag är en jag människa. Ja. Men jag bär. Jag ser mig som själv som en oegoistisk människa. Men jag försöker. försöka. <laughs> Ja, det kanske inte är det bästa ämnet att starta en podd med om hur egoistiska jag är. Men det är ju ganska intressant. Ändå. Det är väldigt intressant Och det går ju, alltså jag tänker så, det går nog mycket in i. Jag har ju en bild av hur jag vill vara som människa. Och ja. jag har nog en annan bild av hur jag tycker att jag ska vara som människa. Med tanke på mitt framtida yrke. Mm. Eh, vart jag rör mig, i vilka kretsar. Mm. Jag vill fråga dig, varför du har valt att ta ett år i Spanien? Ja, det var faktiskt en bra fråga. Det inte tråkigt. Men det känns som så här... Det är <laughs> jag vet inte. Nej, men jag har alltid velat... Eller alltid, jag har länge velat resa. Jag tycker om att... Tycker om att resa. Fås jag inte resa himla mycket. Faktiskt. Men de gångerna jag har resa så har jag bara känt att... Åh, det här, är, det här är roligt. Det vill jag göra mer. Jag tycker så här... Jag vill se mycket mer än det som finns i Sverige. För jag vill få en större bild. Jag älskar att träffa nya människor och se nya kulturer. Du vet verkligen. För jag tror det är så man utvecklas på något mm. sätt. Om man inte bara får gå i sin lilla bubbla som man har. Det kanske passar vissa jättebra. Men det passar inte mig att göra det. Utan jag måste ha ut mycket mer. På gott och ont. Liksom. Mm. Och då så höll jag svanska. Och när jag gick i nian så var vi iväg på en ja, ska man säga, med skolan. för det var vi spansklärare som ordnade detta. Så vi samlade in pengar och gick iväg och bodde i en spanska där. och jag lärde mig jättemycket under en vecka. Och kände att jag var kul. Det är förstår jag? jag kände att det var roligt liksom med spanskan och att man kan använda det. Sen var jag iväg i Spanien, till Spanien på semester en vecka och Fick liksom då också använda spanskan och märkte att ja, man kanske inte är helt värdelös på, på språket. Bekräftelseboet. Bekräftelseboet. Jag suger inte. Så, jag suger inte så att detta fortsätter med. Nej, men och då så kände jag att använda ah, spaniande. Jag ville ju lära mig spanska. så att ju, Och här har min kusin varit. Jag Vet några andra som har varit det. Jag tror det är väldigt... Bra, för ska man bara resa iväg själv så menar, det är inte... det är svårt att hitta vart man, var man ska ta sig. Och liksom kanske bara att sitter sitter i något läge igen någonstans och gråter. Men, ja, men då har jag ändå så här en trygghet med familj och liksom, jag, kommer, eh, jag behöver inte betala någon hyra utan i får lön och jag passar ju deras barn och lite sånt. Och den familjen som jag har kontakt med är jättegulliga. Bra. Så, de verkar jättebra. Så att eh... det... vore jobbigt om jag skulle börja åka dit och mörda dem. Liksom. <laughs> eller hur? För det är ingen misstänker mig eftersom jag skulle få rest. Så det är jag kommer undan med det mest. Precis. Ja, så det är, väl, det är väl därför. Och så vill jag vara borta länge också. Jag eh, kan nog inte bara åka på sådana semesterresor. På en vecka ja. eller först Det räcker liksom inte. Jag vill utforska, uppleva och få en vardag någon annanstans. Mm. Plus att jag inte vet vad jag ska göra. Alltså... Jag vill ju göra något med musik också. Men jag vill samtidigt resa och då blir det här. Då får man ta en sak i taget liksom. Mm. Men du, du känner inte att du kan kombinera sakerna lite? Alltså så här, För det är ju en helt annan musikkultur där. Ja, ja. helt annan kanske inte. säkert ganska... Mm. Man känner nog igen den. Men det är ju en annan musikkultur mm. än den vi har i Sverige. Ja, alltså jag hoppas ju kunna göra någonting. Alltså det måste ju göra. Det blir ju såhär som en musikkultur. Eller hur? Och stackars på. Nej, jag spelar. Jag det velat Det finns en Mary ja. Poppins. Ja, men lite Hon sjunger med barnen. Så är... ja. Och ritar på gatorna. Du är så, så dålig på barnsångar. Speciellt på ja. spanska. Nej, men du får skriva igen. Ja. Världkändis. Eller ja, i Spanien. Ja. världskändis i Spanien. Ja... ja. Men alltså, du gör resan mycket för dig själv ändå. Mm. Jag tycker ja. att det är bra. Men mm. Det lät jättenegativt när det kändes som. Mm. Men jag menar inte så. Nej. Jag tänker att det är ett bra sätt att utveckla sig själv och som människa och ditt ja. eget liv liksom. För att förstå vart du vill. Mm. Alltså, så här... Jo men det är väl därför jag gör det. Och för att liksom alltså, klara att vara borta nu i typ ett år. Från allt som jag håller kärt. Jag menar då klarar jag oss. som det Jag vill veta hur du har utvecklats under detta år. Både så här kunskapsmässigt och bara personligt. och ja, Släng ja. ut det. Ja. Jag får ofta höra mycket kommentarer om att jag har förändrats. Mm. Eller kanske inte att jag har förändrats utan det kommer mer så här... Ja, nu kommer Alkisen hem oftast är det. Mm. Och det tror jag mycket har med bilden som människorna här hemma, mina vänner här hemma, min familj, har haft på mig innan jag flyttade. Mm. Och, och jag är en sån person som ofta pratar om roller, så det kommer vi säkert komma in på. Ja. Eh, och att jag ofta pratar om att man blir indelad i fack, nu pratar jag med händerna också, men det ser inte ni. Men jag vad såg du vad jag du gjorde, krev mig Men jag tror att det facket som jag var placerad i här i Värmland, och som jag fortfarande ganska mycket är placerad i här i Värmland, stämmer inte överens med den människa jag har blivit i Uppsala. Mm. För att jag kommer till Uppsala, är helt ny, har ingen med mig, vilket jag har önskat hur länge som helst. Än fast det är trevligt att känna någon alltid. Ja. Men jag kommer till Uppsala och så är jag helt plötsligt en individ och en egen människa. Mm. Jag får alltså börja mitt liv hur jag vill. Det börjar mm. mitt liv, jag har ändå levt i 18 år. <laughs> Men alltså, helt plötsligt är jag inte den kristna tjejen längre. Mm. Utan jag är en miringligen människa liksom. ja. och, och det är intressant Att jag ska bli präst Och det är, visst Man får en fråga varför man har en sidor i handen när man går ut liksom ja. Hur kan du dricka alkohol du som ska bli präst Då har jag fått höra skämtet Det är inte jag själv som går på det Men präster är ju ända yrket du får dricka på arbetstid Så du brukar ju dra den som, som replik Då när våra men och det Se tror jag. Jag ser på Just den Bärling, min favorit. Det kanske säger någonting om mig själv. <laughs> Men det, det tror jag beskriver mycket. Jag tror många har den bilden av mig nu. Alltså, det kom fram någon gammal kompliment med en fråga. Jag måste bara fråga. Vad va, va, va är det? Eller, va, va. Ja, han såg jättekul. Jag har hört en sak och du vet, då knyter det sig i hela magen. Typ, vad har du hört om mig? Mm. Vad då? Har jag gjort? Alltså, vad, vad, vad, vad då? Och så säger han. Jag har hört att du super istället för att skriva tenter. Oh. Uh, ja. Nej. nej, det gör jag inte. Jag super inte. Vi super efter vi har skrivit för att fira. Men det här med att folk ser mig och alkohol i, i samma sammanhang. Det går inte ihop i, folks, i, folkmänniskor, i folkmänniskors hjärnor nu. I, I folks folk, huvud. Folkmänniskors liksom. folkmänniskor, folkmänniskor, hjärnor. Mm. För att det, det är inte den bilden de har av kristna människor och kyrkan. Nej. Och det tror jag har varit en stor, stor del och är det stora pusslet eh, när jag åker emellan mina två världar. Ja. För att i Uppsala så är jag en individ, jag är en person, en människa. Och här är jag ju fast lite i min roll. Ja. Vilket krockar med vem jag har fått, fått utvecklats till att bli. Nu känns det som att jag bara pratar om alkohol här. Och att jag bara dricker alkohol. Men det är väl den stora förändringen som folk kanske ser där. Mm. Men sen så är det ju självklart den teologiska förändringen. <skratt> Gud var fräscht, jag tar nu upp en papperspluss <skratt> och torkar näsan. Men det jag tycker just nu, som jag kanna ja. dör, det är att folk tar in rasism och en fråga om etnicitet i Lisa Holm fallet. Ja. Mm. Varför? Verkligen. Ja. Det var det första jag såg. Mm. Det var, alltså det var inte ens, alltså, jag hade inte sett något annat, det var det Nej. första som kom upp när de hade hittat henne. Ja. Jag hade bara sett så här hon har hittat stad. Ja. Vilket är, alltså jag hade ju ändå, jag trodde ju att hon skulle vara, alltså jag trodde det skulle vara någon som liksom såhär, att du vet, hade rymt med sin pojkvän typ. Jag ja. var inte inläst på det alls, jag är fortfarande inte inläst på det. Mm. Men jag trodde det var någon som hade rymt hemifrån typ. Mm. För, ja, som sagt förlåt för att jag inte var inläst på det. <laughs> men det är ju fast. Men och jag trodde att man skulle hitta henne och hon kanske liksom så. Ja. ja, men precis att hon skulle. Jag trodde inte ja. att hon skulle hitta stöd. Nej. Men det, det är sjukt för det första jag såg om mm. efter det, att jag hade hört att hon var död, mm. var bara rasistiska och etenliga. Ja. Liksom. Att folk blir Sverigedemokrater, typ. Fast, Vilket de inte skulle säga att de är. Nej, Vilket inte rasist. Jag... Har... Istället för att bara tycka det är jättehemskt och att mm. det finns... alltså Visst, för att man inte kan säga att liksom att det är bara individer som gör saker. Utan det har ju olika faktorer. Mm. så här, Ja, men antagligen var män, till exempel. Mm. Men nej, det, nej det gör mig förbannad. Det tycker jag... Ja, jag, jag håller med, det där är riktig. Ja. Riktigt inte bra. Ja. Käften på er, rasister. Åh, oh, gud. Jag förstår inte hur man kan... Nej! Det är klockan med min människosyn, ja, sådär. Ja, det... Nej, <laughs> gud. Det är första... Alltså, jag liksom... Jag gissar på att många inte ens hade... Mm. Läst. Så har det varit någon annan gång när det har varit någon fall. Ja. Ah. men de, de har inte ens stått någonstans var och de har Nej. haft för... Bakgrund, liksom. Och ändå bara, ja, ah, då var det säkert... Men det, det är samma som Breivik. Ja. Innan de, alltså så här, nu fick de ju tag på dem jättefort Men precis innan mm. Mm. Så var det ju, alltså då var han ju liksom en terrorist Ja men, men precis Och sen så kommer det fram att han är en vit kristen man Ja Och det gör de ingen del av Nej, du, då är ju inte så att alla skit. tycker att alla vita kristna är galna nu Ja då är han en individ Nej, Hitler var väl också en vit kristen ja. <laughs> Det är hemskt prata om bara skitna kristna med den här tiden Tack. Tack för om ni har orkat lyssna igenom hela det här. Ja, men eller hur? Tackar om ni bara orkar lyssna en minut också. Ja, ja, det är imponerande det också det och om oss ni gör den här minuten. Mm. <laughs> då är det var älskar vi er. <laughs> eh, vi har ju ingen fanpage så ni kan ju inte trycka på gilla så vi kan ju inte göra någon reklam på slutet tyvärr. Men om ni känner så här att ja, men de här tjejerna är ju ändå ganska det kan bli något om de skärper tills ja. lite. Då kan ni höra av er en av oss och säga så här: "Oj, men ni kanske ska prata om det här, eller ni kanske ska göra det här, eller... Ja, det kommer Så. ingen att göra. Men... Nej, men vi kan ju låtsas som att någon gör det utan vi kan att låtsas att hitta på som att någon gör det. Ja. Molgan, liksom. Mm. Molgan, hör av dig! Tack och hej! Det där var inte ragg. Dig. Jag raggar på molgan! <laughs> Finna kaos!